ca pe lumina ochilor lui. Creșteau dafini și se împuterniceau ca prin minune. Nu trecu mult și se făcură mare, mare când așunsele de un stat de om, el veni la dânși precum îl învățase sezuna. Dafine, Dafine, cu săpăligă de aur te-am săpat, cu stropitoare de aur te-am udat, cu ștergar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 Gata sunteți? Gata suntem! răspunseră ele în cor. Atunci, cea mare, bătu cu piciorul în pământ și deodată se deschise în două dușumeaua casei. Ele se coborâre pe acea deschizătură și merseră și merseră până ce ajunseră într-o grădină împrejumită cu un zid de aramă. Fata cea mare, bătu din nou din picior și porțile de aramă grădinii se deschiseră. Intrând, băiatul călcă pe fetei feticirei mici, aceasta întorcându-se repede, nu văzut pe nimeni și chemându-i surorile, le zise, Surorile mele, s-a luat cineva după noi, că uite, simți adineaurea cum m-a călcat-o cine pe roche? Se uitară cu toate, în toate părțile și, nevăzând nici de pe nimeni, îi răspunseră,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 Jucare, ce jucare până priziu, așa că deodată și cad din pământ o masă, o masă încărcată cu toate bunătățile și atunci se pusele cu toții la masă și mâncare, și băură, și chefugină cât le pofti inima. Argadu privea, privea și la lăsa gura apă.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 și-i pusei povestea așa.